Hjertelig velkommen til årets julegrøt her fra Grøtelorsen. Det skal ikke være mangel på julestemning og kos fra oss? Absolutt ikke. Jeg vet at folk venter i, i hopetalt på denne sendingen, ja. Sjølveste Grøtelorsen. De er spent på julegrøten for 2018, og här er vi altså. Absolutt. Vi digger folk. Det er ikke vondt ment, og det er så sant som det er sagt. Det er viktig å ha med også i denne... Søte førjulstid, kan man vel si Spesielt viktig i denne søte førjulstid, kanskje Er sant, altså ja. Så hvis alle hadde tenkt litt mer på det Så hadde det kanskje ikke vært så sterk desperasjon rundt omkring Apropos desperasjon for, ja. Hvem skal begynne? Jeg har to historier allerede Ja, begynn du ja, For det, desperasjonen, her, jeg sto nede i gata her Og i dag, sent på ettermiddagen Skulle bare handle Prøv å få deg og ok, ribbe for å si det rett ut. Det var ikke lett det, vet du. Nei, var det nei, det var mye rart igen. Ja, ja, har du ikke... Ja, oi, oi, oi. Nok ja. om det. Ja. I hvert fall så sto jeg der og skulle bare krysse over liksom en sånn parkingsfelt. Da var jeg som rygga og desperat rett til å ah, ane. Jeg bare sto med armene i vær, jeg fikk ikke sagt noen gang. det var bare krasj og bang. De krasjede på ekte. Krasjede på ekte. dagen, ja. eller uka. Så tenkte jeg, så jeg seg ikke bakover. Jeg gjorde nei. nok ikke det altså. Nei, du på alt julestresse. Og ikke nok med det. Det var en buss som krasjet med en personbil, også i samme gata. Tre minutter før. Som du så? Ja, for jeg, kom ikke, jeg så ikke selv ved krasjet, men det stod en buss helt på tvers. Nei, du. Og det er jo stor sensation her i gata, det skjer jo ikke ofte det. Nei, nei, nei. Og jeg skjønte ingenting, og så møtte jeg en bekjent på, mm. på butikken, og hun sa det hun, at ja. der de krasjet. Jeg så en bil som lå langt ute i grøftet, nesten på jernbanen dine. Er det sant? Ja, og da sklei jeg personlig så langt at hade det kommet noen dag, hadde jeg krasjet. Og så rett ja, ja, ja, ja. Det er veldig klart å se. Ja. så ergerlig, og så skli in på jernbanelinja, så blir det overkjørt tog, av ja, toget. Av ja. toget? Ja, det ja, skal ikke kjimse. Det er jo selvfølgelig. Ja, ikke vet. kanskje på rett strekke, det er mer på sånn overgang. Ja. Ja. Det er helt krise og ja. katastrofe. Ja, og folk er jo gjerne inne i butika. Og jeg, jeg sa det høyt til meg selv, når jeg kjørte litt sånn smått rundt i går da. Det er stengt i to dager. Ja. Slapp Alltså dagar jag tror det var hungersnöd ja. och katastrof alltså här alla blir sån där doomsday preppers liksom. Ja, och ja, nämligen samlar i källarlokalerna. Jag tänkte hulorna runt omkring. Det kommer att bli kastat och kastat och bli dåliga, äta driten som har gått ut på dato Jag gremmer mig altså. Ja, men det er det var, altså, jeg kom in på butiken, jag klarar inte handla va, jag får helt panik ju. Ja. Ja. det blir sån där som ju folk har du får ju tänkt och så har dem går hem de också sammen så det mann og Hvor? dame og sånn, ja, ja, har dratt med seg. Du har menn, ikke noen å gå sammen med? Nei, det skal du bare være glad for. <laughs> ja. altså, akkurat det hjulet der, det er, det for å gå hver for seg, uansett ja. hva han kan. Det kan du for si. For er noe med, det er liksom, engasjementet er jo ikke der like Nei. fullt. Det blir så skevt alltihop. Ja, och og så blir det så vont och vanskligt. Jag får ju inte det du tänker ja, ja. ha respons. Nej, jag kranglar ett och annat. så men då ska jag så som i mandel så som jag altså, det drit väl. De ja, flesta ja. tror jeg, det. Ja. Men alltså på den andra sidan, då höllst du som jag helt fullständigt emotstander allt julstress. Eh, det kan gå till mig, men jag har liksom julat mig till i år. Jag har fått spist mörlje. Jeg har spist råka fisk. Mm. Uh, akkevitt, øl altså jeg føler at jula er ferdig ja, ja Men det dette har skjedd i desember <coughs> ja, for, ja, jeg har hostet stort sett ja. Ja, har altså, jeg har ikke gjort så mye av, av det der, der men ikke for å klage på det altså, det er flott at du har fått jula til hvis du men, likte det jo, men det gjør jeg til et visst punkt og nå, jeg på, nå har jeg på fiskepudding på brødskiva ja, men det kan du velge å ta jeg kan, kan det, jeg ja, kan ja, det. Må jeg ikke spise sylte? Nej, det slipper du. Det er sylt, sylte er egentlig litt ekkelt. Men ja. det, det slipper du, kan hete akkurat hva du vil. Ja. Um, og så har jeg snakket en med folk da om jul, og det blir jo naturlig til det, ikke sant? Og så hører jeg at folk har så store eh, forventninger, og mange gruber seg så fært til julegavnene ja. sine. Ja, ja. For du er så redd for å få det de ikke vil ha, eller få ikke få det du vil ha, og få ting som du synes bare er dumt og kleint og sånt. ja og størselig. Ja, det er det også. Mm. Men dette er sånn at... Ja, jeg vet det. Mm. Det er veldig komisk, for det er så altså, om Ilans problem og velfarts-Norge ja. ja. og i det hele tatt. Mm. Ja, men jeg har hørt om verdens fineste julegave oh. i år. Altså, da... da jeg, jeg ble også så... Det var en sånn en fin historie å få, og det er en som jeg vet hvem er, da. Hun har da strikket ordresokker i julegave til mora sin. Nei! Jo. Men blir Moria glad for det? Ja, ja, ja. Moria er jo minst like å ta ordresakten som meg, da. Du, du hadde jo blitt glad for det. Jeg ble kjempeglad. Tenk, Tenk det. År, du. Det var en artig gave. Eller, altså, ja, ja, ja, Det var en symbolsk flott gave. Litt, litt humor vil man jo ha. Altså, ja. skjedde, skjedde, Det tror jeg er viktig, så, ja. humor. Ja, jeg, Oi, det, jeg, jeg, det synes jeg var gøy. Jeg vet ikke om det var så mye humor. Jeg har hørt eller lest et par sånne eh overskrifter i avisa. Mm -hmm. Det var nett eller hvor det var i, og da var det person knivdrept i Lavo i Holmenkollen. Ja. Det er jo voldsomt faktisk. Ja, ja, Rett mm -hmm. etterpå eller <laughs> kort etter dagen etter så kom nyårsskriften julebord drap. Ja. Så det var det det var. Hek overaska? Nei, nei, men det ska de holde på, på med. Det. Knivdrept. Ja. Og på på julebord. planlagt, ja. julebordet julebordet ja, fin anledning. Ja. Han knerte igjen. Ja. Tenkte. Ja, altså, ja, jeg... Og jeg holdt på å si det ikke, hva ska laga for symbolik ut av det? Det är nogant till nordrusock. Det er ikke lett. Man kan ikke lage en liten lavo i bord. <laughs> nei, jo, hvorfor He eller ikke? Eller kanskje du skal gjort det? Ja, ja, julebord, nei, julegave, lavo. Ja. Nei, altså, apropos julebord. Vi har jo hatt julebord ja. i Grøtlorsen. vi har det. Heldags julebord. Veldig flott. En mandag. En mandag, og det var lurt. <laughs> ja, det var for jo smartest da. For da er det ikke sånn andre som er på julebord. Nemlig. Eh, men jeg skal fortelle en ting ut fra den Det har gjort meg litt redd. Har du blitt redd, ja? Ja. Jeg har blitt redd. Og vi Eh, se si Paris hjul. Ja. Ja. Vi rök på en smäll for å se si det milt upp i det där vinterland. Åh, oh, faen meg. Julet? Ja. Altså, Men altså, det komiske var at vi sto på bakken først, mm. så på hverandre og sier, ja, ja, det gjør vi. Det gjør vi. som det var en god ide. Det var en kjempegod idé. Det var en, en helt idé. Ingen av oss liker da. Vi er i høyder, jeg er svimmel. Ja, du var svimmel der i dag. Ja. Det har jeg ikke fortelt deg. Jeg våkna skikkelig svimmel dagen etter. For jeg har jo en sånn krystallgreie, <køk> livet hans i bånd, for en eller ja. annen år tilbake. Der, den ble aktivert oppi deg. Ja. Nei, fy faen, det var fælt. Altså. Og det var ikke en runde, det var Nei, tre. Nei, da, tre runder. tre runder. Men det som jo er det helt håpløse er at vi har jo ikke impulskontroll. Mm -hmm. Og det kan, det kan få store følgere, altså. Ja, så det er jo en ting å bli redd for, at ja. vi to är vi syn normalt ganske balanserade folk. Ja. Kalkylerar lite risk och allt möjligt. Ja, ja, ja, vi gör ju liksom. Det var helt på trena va ja, det gör vi. Betraktade oss satte oss upp och så satte vi det igång. Helt förfärligt. Jag satte håll för ögat grej. Jag tog bilder. <laughs> ja, du gjorde ingenting för att trösta. Det var jag är ensam eller sånt, trängde på den måten. Jag bara så du kaklade så fort. Ja, och jag bannar riktigt. det var, ja, var unget. Det var sånn besteforeldre med unge, ja. både for han klant liksom, litt sånn lett over at altså, jeg tror han skjønte at jeg ja. holdt på og raklet på meg. At det klukket Det gjorde mm, jo det. Det gjorde det. Ja. Altså så høyt som det var. Oh. Nei, Nei, men det ja. jeg satt og tenkte på da underveis, da husker jeg at noen gang går det gærent, tenkte jeg. Ja. Det kan være noe. ja. Altså, folk har jo detttet ned fra sånt nå før, ja. begynte å tenke på ulykker fra berg-og-dalbanene fra sånne fornøyelsesparker eller sånt, nå er det det nå som skjer, skjer. det liksom, mm -hmm. ja. Nei, det var helt det på hekt da, det ja, tror jeg, Ja, altså. for det er helt, alt kan skje. Ja, det egentlig, men, altså, men det rare, sånn, jeg skjønner ikke det. hva det var, altså, for jeg, jeg liker jo ikke Tivoli, jeg liker ikke Sirkus, jeg liker ingenting, altså. Ja, Nei, jeg hater Tivoli. var Paris-jule, skulle vi rote oss inn i, ja. akkurat som det månd på julebordet, eller jeg vet ikke. Ja, det må i vinterlandet. Ja, vinterlandet. Nei, altså, Nei, det har i hvert fall gjort meg litt nerve. Det har snart, lyst til oss å si en liten folk som vet hvem vi er, at hvis de ser oss to i gang med et eller annet... Ja, stopp oss. Hvis, ja. Ja, var stopp. Bri, øh, gripe inn, som vi sier. Fysk hjul, da kan man si. Da er det lov å gripe, lov å gripe inn. inn ja. Ja. Ja, ja, ja. vi kan ikke holde på sånn. Nei, det, er nei, det var helt, helt sjokkert over oss selv. Ja. Var det var drøtt, altså. Ja. Du, øhm, jeg håper å fortsette med ran og drap, ja. Mhm. Mm uh, da humret er jo fælt altså, når denne helsekostbutikken var rana med sverd. Åja, oh, sverd? Er drøy, Hvem er det som sånn, har sverd? sverd. Fuh, fuh. Litt sånn svært langt. Ja, men er det ekte sverd, eller er det sånn lengtebutikkssverd? Samurai, kanskje? En ekte samurai? <laughs> ja, men tenk på å snike seg med sverd. Jeg tenkte, det er jo langt. Ja. Er det ikke det? Jo. Hvor fikk vedkommende tak i det sverdet? Nei, si det du. Men sånn, dette er jo i førerstida enn du ja, holder ja, på. Ja, ja, da skjer det sånt da. Altså, det går rundt for folk. Mm. Det det det. Det er, uh, ja. Ja. Um, jeg hørte noen som um, driver med sånn AirBnB, som altså leier ut um, ja. huset som liksom, eller leilighetene, eller et rom eller sånt nå. Men det rareste jeg hører om på dette er at folk gjør det når de selv hjemme. Går det igjen Ja, ja, ja. Så blir det som om hvis du hadde et ekstra här. her, da. du ja, hadde jo det. det. Ja, to. Ja, du kunne jo leie ut de to du. Så kunne du liksom hatt folk her, tjent deg noen Nei, Jo. Det føles suspekt ut da Ja, folk er så forskjellige Apropos bli drept og ah, Det er som leier seg på ah, en løsning det, det vet du lite om ja, ja, men det hadde blitt historier ja. Kanskje gode som Du synes jeg skulle gjort det? Nei, da, jeg synes ikke jeg bare ble så opptatt av forskjellige folk da. Ja, veldig Jeg kunne ikke ramlet meg inn Veldig forskjellige Ja Og apropos forskjellige Jeg ser jo mest på amerikansk og engelsk krim Ja Nå har jeg prøvd en finsk Krim. finns klämfigt liksom sånn gammal fjärrstater. Korrekt. Ja. Du husker sauna, herke, hot och sådär. Tisdagar eller en dårlig mattine på söndagen. Mm. Jag husker oss som mm. det var. Nå tänkte jag att det ska ge en chans. Så ja. väntade jag mig till språket. Mm. Men det enda de säger stort sett er jo ojojoj. Moj moj. Moj moj. Probert det nu? Hi oh. Det får se dem när de kommer in näst det och när de går. Moj oh. moj. Ja. Och så har finske skådespelare har inte mimik i nei. ansiktet. Så sånn att det var lite sån ouansett om de var glad, trist, hade drept någon eller vad det var, så var det samma uttryck. Så du måste koncentrera ända mer för att liksom få med dig vad som skedde på något mm. sätt. Ja. Det var ganska krävande. men det var ett uh, nödvändigt avbrott i julfilmen ja, da skjønner jeg ikke helt hva du mener For jeg har jo årets julesykosa Jeg har jo trådt inn for lengst Jeg er jeg... nervøs på dine veiene, Grøten Ja, men du vet alltid det går over ja. ja, men det har slått seg helt ut Helt på julefølmer ser Du har rundet halv... Nei, ikke rundet, det er det verste kanskje Men jeg har sett to og en halv i snitt eh, hver dag Ja så mellom 1 og 4 da ja. Hver dag ja. Ja, ja. Og jeg kjenner jeg får sterk uro Hvis jeg ikke har fått sett julefilm sånn Hva gir deg ro av det? Jeg, da sitter der en kataton ja. Akkurat som når jeg strikker ja. Eller gjør noe ja. rart som jeg pleier mm. Det er sant Men, okay, Men altså, jeg har sett en god del julefilmer mm. Det jeg lurer på har, Er det noen som har skilt seg ut? Du? Nei, nei, nei, nei. nei, jeg har en del å si om det Og jeg vil si at kvaliteten er et hakk bedre Og da mener jeg at det kan ha vært skuespillere jeg sett før Uh, og liksom litt sånn style på det på sumo i forhold til Netflix. Ja, det tror du har rett Netflix er det absolutt lavmål. Det er helt altså, de feil. Det uh, høres som jeg så ekstremt utseendefokusert, men de er knapt nok pene å se på. Ja. Og det skal være pent i julefilmer. <laughs> ja. mm. Og det alle handler jo om det samma. og jeg vill se si en ting som uh, samtlige filmer på Netflix, folk går i inneklær ute. Ja. Og den fryser ikke. Nei. Det er tynne kjoler, bluser ja. og, og små dresser ja. midt ute i snøen. Bittesmå dresser, faktisk. Ja, ja det er små ja. dresser ute i snøen. Ja. Og, de, liksom, det og det er liksom lov og sjo og heil, liksom. Love, altså. Det er ja, det er prinser og... Ja, ja, ja prinser og prinsesser. spøkelser. Ja. Og, og land og vi aldri har om. Ja. ja, Moldavia eller noe... Ja, ja, ja. Mm. ja. Nei, det er Aldovia. Ja, Aldovia var det. Ja, ja, ja. Jeg slå det sammen, jeg. Ja, ja. Nei, det, er, det, er, det er flere. Ja, ja, det er flere så sånne komisk. ukjente fritiland. Ja. Ja, ja. Men har du sett den med den snømannen som blir menneske? Nei. Det er ikke skrekkfilm, den er riktig. Er, ikke... ja. er det noe med Jon Hestet? Ja. Eller er det ikke den? Nei. Nei. den er... Ja, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Den var litt annerledes. Den ja. var litt annerledes, ja. Mm. Nei, altså, oh. men, men det, det er jo bare å dundre på, liksom. Ja, men dundre på, ja. Alt det dundrer i vei. Ja. Jeg synes det er så unødvendig når, når det skal selles uh, boller, veiteboller med peppekakesmak. Å, oh, har hva du hørt om er... peppekakemilksjekk, da? Nei, men hva er poenget da? Jeg bli... Er det sant, eller? Ja! Nei, fy fader, altså, jeg blir idrert, altså. Jeg har ikke lyst til på. Ja, men må... Ikke en helen. Men ja, er... men må det være julesmak på alt. Ja, ja, men jeg tänkte på det stedet bare å sette jul foran da. Hvis ja. du også så, så, så til julebaguett, du var med med mistekaker. Og så eh, tenkte jeg, er baguett med mistekaker en... veldig godt? Åh, oh, fy faen, det er Ikke, husk, det, rart ut. Ja. Og så, ja, nei, du, er det noe kannel, eller noe, hva heter det for noe alt sammen? Nelik spiker oppi baguetten, kanskje? Ja, ja, et eller annet sånt ja. det er jo juleting. Nei, det er drøyt også. Og så tenk så mye som er til overs. Dåva så. Ja ja, och den kommer du det mm -hmm. på gatorna tror jag i år. Nej, för mig. Ja, men det är så mycket. Jag hoppar de gömmer det bak på lagret sina. Orkar inte att se det. Nei, det bara flyttra helt grusamt. Ja. En annan reklam som folk har nå som som eller som hörr nå då. Ja. Bittet lite bruckta telefoner. Har <laughs> ja, sett det? ja ja, jag ser. Men vem som <laughs> brukar telefon sin bittelitt? Det er rent schär Ja, det är ju det den är ju så att liksom alltså bytte lite nytt. Ja. Ja. Det blir så när jag när jag har brukt ett kvartal och går jag och levererar den till butiken. Ja. det är så många folk att det är nok bit lit brukt telefon till alla. Ja. Inte sant? Nej, det är ikke det. De er så brukt at det måste ja. ju brukt att det är helt förferdeligt. Ja. Alltså ja. ingen i i, Norge i dag som bruker telefon så bit lit. Det går ju vart. Ja, det gör ju med telefonen ja. sin i honom. Ja. det är därför när bytt så så Ja, han är utslitt. Ja. Ja? det är väldigt dumt att höra. Väldigt mycket rätt. Vet var hva, bare for å rette blikket litt framover og inn i 2019 da. Ja, så deilig. Vet du hva årets farge det ja. Nei, ikke Living Coral. Hva er det? Det er en korallfarge med litt sånn... Hva er korallet, Grønn? Nei, nei, nei, nei, det er jo litt sånn oransjerød. Åh, ja, ja, sånn, oransjerød? Lakserød eller sånn. Nei, jeg flyttet, altså, ja, ja. jeg kan ikke forholde meg til. Nei, og det var lang seanse om det på TV om liksom hva han kunne ha på krär av den fargen Vad han väggarna ska se ut. Fast altså, er är en grönstopp. Ja. Nej. Ja, ja. Och grått som jeg har svärgat till eller vitt och svart altså, som jag egentligen mm. hade bättre. Det är ju helt ut. Mm. Jeg har det går också visst. Ja, ja så det kommer altså. ja, det. Nej, men den har living coral och ska lova dig det den kommer inte att syns mycket på verkligen deile mig tre. Nej, det hoppar bara. De, vi över? Ja, hoppar ja. det året. Ja. Nej, det kan kanske hålla sig på en väg sån där grej. Nej. Du, det er jo fint å ha noen mål. Altså... Uf, ja. ja, da, det er det. Ja. Åja, ja. synes du det var... Nei, det er bare å Ja, nei, ja. Det, det, vi skal si noe om, om mål, da. Jeg ja, har ikke noe der, vi må lage mål, det er ikke det jeg mener. Men det finns jo, da. Men at ja, når folk snakker om håret til mål. Ja. Jeg synes det er, er så ekkelt. Det så ekkelt. Feite håret til mål. Ah. Altså, jeg kan ikke tro, eller jeg vil ikke ha det sånn at håret til mål er noe å ønske Nei, det er ikke noe bra med det. Helt... Er det Jo, veldig. Ja, men det sier jo liksom som en sånn her... Ja, ja, for det er litt ekstra, hva til. Ja. Ugh, jeg Tar kjenner med Birken. grøsser. Sånn og sånn. Ja. Nei, Nei jeg, Nei, jeg vet, vet ikke hvorfor jeg er sukk, altså, det med mål. Men jeg tenkte på at det er så typisk at det kommer på første oppslaget nå, 1. januar, er et mål for 2019. Oh, ja, I alle varianter. Seg, altså, liksom. Ja, det for ja. eksempel. Ja, ja. Pluss, plus plus alt sånt du ska. Ja, ja, hur få få det bättre och sätta ett mål och oh jag blir lite ja. sån trött av det inemellan. Ja men förväntar litet tänker jag bara tro vannet lätt i januari ja. så går over. Ja, det Ja det gör ofte det. Det är då vi så gråder fullt på träningen av i januari. Ja det har du hatat i januari. Jag knurrar när jag ser de på dig. Väldigt stukt att du. Ja det är ju det. För det kan ju ändå att en viss form øh, altså en viss prosent, da, blir värd annars ja. och det är liksom att folk kommer. Ja, det är det. Det är det. Men det är liksom sånn de som läser in. Ja och liksom ska ta en helt ut och så Ser du de tre da, og de forteller så mye om det? Ja, Også, så, er det uker, da, ja. så er det over. Eller tre uker da, ja. kanskje, så er det over. Nei, det er nei, ikke bra, Vattu. Det er ikke bra. Du, det der uttrykket, jeg har liksom noen ganger som sier, så, nei, hvorfor man snakker med meg selv, og så kan jeg kanskje ha sagt det til et annet menneske, og så sier jeg velkommen, ja, ja, men da får du det svaret du vill ha, vet du. Ja. Jeg opplever ikke det bestandet. Gjør du ikke det? Nei, Hå? det kommer ut mye rart når jeg med meg selv, og noen ganger så tenker jeg, det var ikke noe... Det var ikke godt sagt. Det var ikke sagt til deg selv. Så Nei. jeg er uenig i utsangene. Ja, men du har jo en mulighet, Då Til å det? Ja. Ja, det har jeg jo. Det, ja. er, det. det er jo bare du ja. som... Ja. ja, jo, jo. Så da kan, kan du si til deg selv sånn. Snakker du ikke til meg? Nei! Det, det var et godt råd. Ja, det var et råd. Ja. Og hvis noen da overhører det, så høres det jo rarere og rarere ut. Men samme av det... Snakker mest til deg selv og andre folk i nærhet, da? Nei, ikke så mye. Nei. Men det fåromtåle de tänker jag för det är i alla fall gott sagt. Om ja. du tar fatt deg selv litt for å til deg selv. Altså det självligt för att snacka dåligt till dig själv. Det är egentligen väldigt bra et råd, det. Trött är trött till alla ja. och lüttra nå. Det kommer ge hur lite detter vad du tycker kan ja. komma my dåligt ut av det. Ja. Ja. Ja. Eller komma my bra ut av det hvis du hör ja, det. bra. Ja, da. ja, ja, ja nei, med allt det, ræl, si det Vi har stettglas i studio idag. Ja, vi har skål den. For, for den. Det er, det. det er sjelden har så viktige ting At vi må skåle, skåle ja. for Ja um, jeg så har jo sett en del på TV i det siste ja. Eller sånn litt da I hvert fall har jeg tatt meg noen fridager For å få litt pause fra Håp å si fra livet er for Nei, for at det er julestresse da Så sitter jeg hjemme og ser litt på film Og ser litt på God morgen Norge først Så da var det noen barberer her en dag Barberer? Ja. ja, bare ser det for meg Sånn i bilder Ja, det er godt du... ja. for meg ja. Og der var det en som sa så klokt, mellom kryb og kremering ligger det mye hårkryp og barbering. <laughs> Tenk deg det. Det var veldig lusomt sagt. Det er sånn sagt. som han sagt ja. det. Hæ? Det er det altså. Ja. Og så, så, så poetisk. Ja, og, og det fra en sånn som driver og klepper hår og sjekker ja. sånn, altså, som han levde ånda for, altså. Det sa det. være med på mange ting i livet du fick. Alltså ja, ja. både de goda och de dåliga tingarna. Ja. Alltså han hade varit hemma som skulle dø, han ville ha en siste klipp och barbering och han ja. drog på hembesök då. Ja. Är ni så gott mänskliga? Ja, ja, ja. Och så fick jag även folk som gifte sig eller fri eller hade tjänst själv. Förste jobb. Da? fint å skägg är passivt. Jag vet ikke sånn du liker inte skägg då, så artigt, men... ja. Mm. Han vill ju tro han var lite nöjd på det. Ja, ja, det var en hel brödring. Åh. Oh. Ja. Som drev, bare, som drev dette ja, greiene. Ja, som drev dette firma. Mange det var ikke... brødre var det. Ja, det oh, var detaljert. Han. Mange brødre. Ja, ja. Det var, det var flott. Det var fint. Det, det var inte, så interessant info. Mm. Det må jeg si, altså. Ja. Mm. Um, den der oppgaven ja. fra sist. Ja, ja. Altså, jeg sliter. Jeg er ikke, jeg er ikke i mål enda. Åh, du har ikke bestemt Nej Nei. Og jeg har mer behov for å drøfte hvordan du kom frem til... De ja. resultatet sen vad du lagt vi har kan, la vekt på. kan ja, du se si det. var ju att vi skulle välja oss en kändis vi ville leva som en vecka eller var en månad. Nej, en, en, en vecka. Ja. Ja. Vi skulle leva som en kändis med allt det medförer i en vecka ja. och ska förklara varför. Ja. Ja. Um, har uh, valt en kändis ehm um, uh, för min egen del va det är bara Obama. Ja, du du gick såpass ut där. Ja. För att jag tyckte jag vill ja, gärna pröva vara man. Ja. Jag vill gärna mörkare hud. Ja. Eh, vill gärna kunna snacka gott engelska. Och gärna leva på den nivån. Ja. Var litt, og var det, det var lett. smart att beundra. Ja. Og ja. ja. ja. ja okay. Så det var faktiskt väldigt som grejt för mig. Jag hör mm. Michelle hör så värst höll. Perfekt. Du hadde kunnet henge med meg selv, eller ikke? Ja, ja, ja. ja. Nei, du, altså, jeg tror ikke jeg har kommet i mål, altså. Og jeg har nei. så mange vurderinger, nå skal du høre her. Ja. Det har handlet om, er det det at jeg vil syns altså være liksom sanger, for eksempel, mm. veldig kjent band, mm. altså ikke et helt band da, men ja. <laughs> sanger og et band, vil, er det det jeg vil? Mm. Nei, altså, nei, det ble litt mye. Og så tenkte jeg, er det er det, det at jeg vil ha noen som har veldig mye penger, ja. sånn at jeg får prøvd det i uket? Mm. Nei, så gikk jeg til kongelige, Och ja, ja. Ja, då borde jag längre det norska kungahuset. Jag tänkte det kunne ju varit artigt. Vært... Och vad nu gick det landade på nu av det? Ja, för mm. i norska norske ja. ja. Men och vara kunglig och också inom England faktiskt, ja. det har för liksom känt på något ordentligt kunglig då. Jag tror jag är där jag också. Ja. Men jag klarar ju koksi till dig nu att jag ville varit den kändisen. Och ah, också mycket jag klarat å tänke så svårt som du har gjort. Jag började i Norge och alltså. Ja. Ja. så började jag ju ja, jeg, jeg har vært innom mye. Altså. Ja, for jeg, jeg synes du tok det. det. Ja, det, det gratulerer med den. Ja. Eh, nå tror jeg at du skal være der, ikke sant? Jeg blir sånn veldig opptatt av når ja, det blir ikke jeg, jeg med valget mitt, da, han er jo ikke noe stort lenger. Altså, jeg vet ikke hva han er, jeg, men han er jo ikke president, men jeg. Ja. Nei, det er han ikke, ikke noe lenger. Noe som jeg Nei. må. For det var ikke det at jeg hadde så innmari røst tale for en mangler var på TV eller sånn, det var ikke det var mer nei. de andre tingene da, som jeg ble oppgatt av ja. Nei, no, men for mig var det litt nyttig å høre vad du la vekt på ja. og jeg kom jo ikke med noe fornuftig selv så... men, nei. nei, jeg var egentlig ganske fornøyd ja. jeg litt, uh, litt men jeg artig. kan jo strekke meg til innenfor det engelske konghuset har jeg jo ikke så, jeg jeg surer rundt inn i det ja, du må jo inn... være av noen ja, jeg det skjønner det det er, Oof, det er ikke så sympatisk det burde ikke vært Camilla nei Jag vill inte det. Nej. <laughs> Nej, jag har inte klart uppgåva. Det har ju klart uppgåva. du har tänkt på det. Ja, det har jag. Ja. Och på den uppgåvan också. Det var ju ärgerligt. Ja. ja, det var det. Men, men, altså, det er jo mange ting som skjer når den, øhm, jeg vet ikke om prater jeg så mye om det å bli gammel, eller sånn eldre. Du har hatt en periode da du ja. snakket om det, da begynte jeg å tenke, gjøy i meg nå, og er rart. Hvordan skal det bli? Ja. ja. Nei, og jeg vet ikke helt om dette handler om alderen, men det er jo enkelte ting som jeg har blitt mye verre på å takle da, enn ja. før. Og nå er det siste nye nå, at jeg har fått mailen min i skyen. Ok. Ja. Og det, det, er det er jo vanskelig. et mareritt. Altså. Jeg har ikke melding i skyen. Ja. Nei, du, når den dagen kommer for deg... Da, er, altså, da går det rundt for mig. Jeg vet ikke. Det går Finner nesten rundt for meg. Finner altså, du det, det virker så rart. Altså. Det er på en helt annen måte enn før. Det ser oh. annerledes ut. Det er vanskeligere å se vad som er lest og ikke lest. Og så driver den og sorterer sånne mapper for meg. Og så det oh. verste er at jeg begynner å... For jeg er jo sånn som driver å... Hvis du får en mel som er til ti stykker, da, så kan jeg begynne å svare to av dem, så har jeg noen sånne samtaler på gang. Og vanligvis så ligger jo det da for seg. Ja. Nå ligger alltid jeg i smørget. Så og da er jeg livredd for å trykke svar. Ja. For da tenker jeg, ser nå alle hva jeg sagt ja. til dem to, mm. som ikke døm andre skal, altså... Ja men, Uff, men. ja, men... Er det sånn... Nei, jeg har ikke det på jobben, er jeg det? Da kommer det, da kommer det sånn ja. Ja. alle etter hverandre, og jeg ja. er jo livredd det så, ja, samme hver dag. Ja, har her, sikkert sånn. da. Da har det da. Ja. ja, eller det er kanskje det er i Det er Nei, ja, men det, det er i ja, alt har det alltid vært, men det er den nye ja. som da er flyttet over i skyen og, det, det helt. og som har en egen app så du kan ikke kan i mail sånn at den kommer i mail-ikonen eh, mitt der alle mailboksene mine er Nei, nei, nei du må en til ja, us. Nej, nu blir jag det också altså. eller jeg, jeg ikke. Det blir inte nog gott. Nej, det är inte gott. Och har liksom sånn sånn kom på, på. Jeg har jo känt på detta. Jag har ju många år äldre än där. Du kan ju tänka oss ni har haft i den här ja. rivans utvecklingen. Jag har ju akkurat fått en engångskod på mobilen jag vet du. Åh oh, ja. Ja, jeg, jeg å kjøpe sånne ting i i sånn automat på butiken? Åh. Oh. Det är skumt. Vill inte det? Nej, källa. Nei, altså, vi må jo kanskje ikke det. Nei, nå tenkte jeg automat. Ja, eller sånn som så du må si, jeg skal ha tre barberblad, da. Nei, sånn er jeg aldri gjort. mener jeg sånn der å betale. Åja, oh, liksom. sånn, ja, det liker jeg kjempegatt. Ja, i da, som er ubetjent, det liker jeg ikke deler. Ja, det, jeg det er, ikke, delen, jeg. Det er det jeg vil snakke med mennesker, jeg vet Nei, det... du. Nei, men du, vi går mot et samfunn som blir vanskelig for oss. Det som er liksom, ha, og det er ikke liksom å dra kort lenger, du bare tepper. Ja. Ja. Det är då. Teppe här och ja. så har jag satt mig. Ja, det är tre gånger. Efter efter ett lat sånt nåt. Nu lägger jag bara på toppen. Jag bara gör som jag satt mig. Jag puttrar in så jag. Ja. Det vart sånt drir då. bra. Dum egentligen. Men hade det liksom bynt då. Ja. Nej, detta har kommit och så kommer vi att ha en sån pensions Ja, det är väl det det blir typ. Men problem. Ja. <laughs> Men altså, det er jo en del ting som var mye mer av før yeah. og, så, og så hørte jeg på noen greier Det var på radene Eller noe sånn rart Og sånn ting forsvinner på en måte yeah. Og tenkte jeg, det forsvinner vel ikke Jeg lurer på hva er det For det at vi rett og slett slutter å snakke om det Ja, det er jo sikkert Hva og, ja, da? Ja, for før ja, så var det var så mye snakk om Hør det jo også ja. måtte ikke bruke hårstrøm det er ingen som snakker om det lenger nei, er det tett da? Tror ja, det, altså neppe Nepp. det, var sant. det har blitt så svært at det ikke er ikke et hør lenger nei, det er ikke hosåndag men det er det jo, så hadde vi jo blitt grillet mm. som mennesker mm. ja, ja, men en andre ting, ting? sur nedbør det er ingen som snakker om nei. det lenger det var godt tur til å komme på disse tingene. Ja, men altså... Vi har jo glemt bort det. Altså. Ja, vi har glemt bort det, ingen sier noe om det lenger. Det liksom... Ja, nei, det var det. Nei, det var pussy. Er jo, vi er jo noe dumme, vi jo da. Ja. Så bare tror vi at det nå er jeg glemt. Ja. Ja, nei, vi er, vi er dumme, ja. Rare er vi. Ja. ja. Eh, men når jeg sier det, nå skal jeg prøve å si noe seriøst, Så er det jo dette med at den føler seg litt i glasshus innimellomfor. Vi har jo teipa allt vi mener. Ja, sånn ja, ja, vi kan bli sykt til det. Ja. ja, noen kan jo slenge det i trynet på oss i det jeg sier, at jeg er litt lei av at jeg synes en del mennesker eh, er så eh, trange på hva normalområdet er for ulike ting här i livet og i ja. verden. Mm. Det er liksom så smalt at du er utenfor bare du ja, gjør noe helt ordinært, synes jeg da. Ja. Nå kommer jeg ikke på ett eneste eksempel, men da er jeg er liksom sånn lei, nei, uff av meg, bla, bla, bla, bla, det, er liksom ikke, det går ikke an å gjøre sånt. Nei. Men så tenker jeg, men det er jo skaduingen, eller det er ikke noen som får av det, eller at det plager noen, eller sånt. Nei, det er bare jabber. Men i hvert fall, jeg liker ikke det at egentlig så trodde jeg at normalområdet til oss mennesker, både på fysisk og psykisk plan, mm. kan være ganske romslige. Ja, men det er jo også en serie da. Men når du treffer på disse folka da, som tar den tonen der, ja. hva sier du til dem? Jeg? jeg kan bli fryktelig irritert, det, det har noen opplevd. Mm. Da sier si jeg fra, som jeg sier. Ja. Hva <laughs> sier du? Nå må du gi deg. Hysj, sier jeg. Hå, hysj, ja. Da <laughs> ja. ja. ja. kan jeg bli veldig engasjert, det kjenner jeg selv, at jeg blir litt rød i toppen, litt ja. pratsom og kjører på. Ja. Andre ganger blir jeg helt stille. ja helt stille men visst du kör på då har vars stressrespons har du fått? Nej, då där där jag tänker att jag blir liksom sett på som sån åh oh ja, hur ska han alltid försvara allt och alla eller vara så ska så raus eller vara så Ja, men tror du inte de tänker nog över sin egen snever sinhet? Jeg håper jo det, for det synes jeg selv at jeg gjør Jeg, jeg stusser jo noen ganger når jeg selv blir sånn, ah, det synes jeg var ekkelt eller reager jeg på eller. Gjør du det ofte? Nei, men når jeg gjør det føles ja. det som noe ja, det nei, jeg, jeg pleier ikke, jeg har ikke noen eksempler hvor du har gjort det Nei det At du er, synes noe var veldig ekkelt og rart Nei, det er jo, jeg har jo noen ting, altså, og da er det jo de ulovlige tingene, Ja, det er akkurat det Som vi snakker om, ja. det. Men det, er, Men det lov Jeg har hatt noen sånne, det er sikkert noen ganger har noen sånne grej greier Ikke mm. liksom et eller annet tur jeg ja. gjort på Men da pleier jeg å lure på hvorfor jeg gjør det Ja Og så, da, da har jeg snakket med meg selv om det Ja Høyt ja. Nei, jeg... Um, jeg lurer jo egentlig på hvor uh, smalsporet vi er. Ja, altså, eller, jeg har lyst til å si hvor, som folk er, og så ja. er det der jeg føler jeg sitter i glasshus. Ja, jo, jo, jo, men hvis du ikke har noen eksempler på noe du selv reagerer på den måten på, så er vel det sant? Ja, hvis vi fortsatt holder det innenfor temaet alt som er uh, lovlig. Det er lovlig, ja. Mm -hmm. så, um, eller kan det hende at vi lever liksom i en sånn typisk verden, da, hvor ting er sånn og sånn? Ja, at det kan kanske är nåt vi inte vet som vi om. Ja. För folk och driva med eller likadär ja. sån, jag vet inte. Ja. Och sen än vill vi det ändå, ja. Ja. ja. Men jag kom ut på någonting heller, det är inte något som at, ha en sån slags övelse på att vi slänger det lite i trynet på varandra här i podden. Nu ja. ska jag förteller dig något liksom. Ja, och og se hur vi reagerar. Ja, se hur oss reagerar ja, väldigt flott. Ja. Vi gillar han sånna. Ja, och då hur du reagerar där og då ja. sån omedelbart. Ja, ja. ja. Då måste vi ju vad heter det för något, lite gravener journalistik och ja, lätt och sånt. Men vi har ju alltid sån vi får vi siuck till varandra vad vi har tänkt oss att Nej, så vi ja, vet ju inte vad du har tänkt på. Nej, det, det vill ju bli spontant ja. sånsett ja, ja. reaktion vill bli äkta. Ja. Är du med på det? Ja, det är på nå grejer alltså. Ja, men om och sen förhåll vi har till normalområdet egentligen. Ja, ja, men det Det kan det vara uppgåva. Flott. Det är bra. Du ehm folk säger att eh jo, där vi satt samlade runt tv:n och tänkte att folk är så dumma at någon sitter bak. Bra. Nei, jeg nei. Ja, väldigt roligt. Häng? Nej, tror ju inte det. Nej. Framför tv:n. Ja, framför det men de säger det, satt vi rundt TV, tenkte ja. jeg, men stakkars idioten du ja, satt bak Ja, det høres ut som å gå rundt juletreet, liksom, det er noe annet. Ja, men det... Satt vi bak juletreet. <laughs> jo, men å gå rundt juletreet, ja. det er det jo noe som gjør. Ja, men det er akkurat som noen har rota med begreppen. her. Ja, men du er enig at du ja. sier det. Satt det høres veldig, TV. veldig rart Det høres så helt kokot. Ja. Um, der er jeg, jeg kjenner som sier um, mange takk. Ja. Mange takk. Og mm. så altså, tenker jeg, er mange takk? Er det mer enn tusen takk? Da har jeg på en ja. ting. Det er frekt å sp ja. for det som jeg henger ut begrepet ja, ja, ja, ja akkurat som jeg trodde at mange takk var færre enn tusen ja, det tror jeg er ja. også det er, er, det ikke litt, er ikke det litt sånn lavmål da? burde du ikke si tusen takk, tusen takk. Ja. Tusen takk. eller hva tenker du som om sier noe du gir dem noe, eller ja, bare kom på et møte jeg sier mange takk for at dere kom ja, ja. <laughs> Nei, det er litt rart ja. mange takk, mange takk. Ja, det er helt rart å takke for at de kom, synes jeg ja, det er noe altså. ja. men altså, ja. Nei, det, ikke, det ville kanskje vært rart å si tusen takk for at dere kom, men jeg vet ikke, mye, liksom. <laughs> jo, jo, men du kunne sagt sånn, eh, mange takk for at du holdt opp døra for meg da, hvis det, ja. det som gjorde ja. det. Men takk, er det helt ut, eller? Nei, nei, er, jeg synes takk. Holder, altså. ja. takk det duger. Ja, det er så ja. rent liksom. Ja, mange så. takk, jeg er for litt Det nærmere, ja. jeg er litt småler. Är lite nebb. Kl ja, ja og litt og, og litt sånn litt gammelt, Klant på något ja. sätt. <laughs> ja. Ja, ja. Nej, nej, nej. Det är <laughs> jag har faktiskt inte fryktligt mycket mer att säga. Nej, akkurat det. Alltså vad du hör är jag och skravar i stämmen min så jag har burit ja, upp och driva och snacka. Inte plaga litarande med det. Nej, har en liten ting till som er en uppfördring både til dig, mig själv och alla andra. Ja. Och det er at hvis du tänker på ting om natta ja, som du har läst på lova köpa. Och som du har löst. Ja, mhm. Och hoppas vi, jag hoppas ju att av det jag tänker jag drömmer om, om någon <laughs> altså. det. det kan ju köpas, det vet det er som du drömmer om Eller det kan ju det. Men där har vi stått sånn på du nu liksom med där som rart. Som vi hade i minnet på ja. Men du tänker du vaknar liksom och tänker på den skivväskan. Ja. Ja. Har du skiten med att har du gjort det? den väskan? Jag har en plan, jag Har du ha fått tag i? Nej. Det Dette skjedde på Grøtlåsens julebord, oh, at vi ja. kom i skade for å... Ikke kjøpe jeg veske. Mm. Ja. Og det skulle vi gjort da. Ja, eller du veske. skulle gjort ja, det da. Ja, jeg helt krisisk. Altså, man laver ikke la kjøpe ting. Jeg trodde du hadde spadd opp den til et eller annet sted. Ikke mulig å på internett en gang. Nei. nei. Så... Da må du innover, ja. Ja, jeg må innover. Men, uh, ah. det få Men da må ordentlig. du ikke kjøre Paris i jul. Nei, nei, nei, nei. Det sånn har jeg lært. Du sa at du luter lært. det sammen, ikke jeg sant? Ikke sånn kjører mer i det hjulet. Ikke sant? Aldri Ah, ja. Men det gjelder liksom generelt da, hvis det kommer liksom til deg sånne ting, så må altså, du bare kjøpe det. Og det er en god grunn da. Ja. Altså. Hvis det kommer om natta til og med, mm. da må det kjøpes. Mener du hva som helst? Vil bil? Ja, hvis du har penger da, eller får lån. Ja. Jeg mener ja. Eller få lån, det er et veldig dårlig rom. Jo, men, Råd egentlig Ja, det er jeg enig i det altså, Nei, jeg trekker det ikke For jeg tror at grøtelorsens litter Er et voksent menneske Intelligent voksent menneske ja, som klarer å ta ansvar för sine handlinger ja. Og ikke drar på sig et lån hvis den ikke kan betjene det Sånn, ja det var det du Men jeg mener sånn var ikke fornuftig å sitte hjemme med den gamle bilen Og spar penger på den konton Den stygge veska di de. Ja, den dårlige veska di som ikke er semska ja. Og svart Ja det. og som befinner seg i Oslo ja, ja. ja, ja. uh -huh. grøss mm. altså nei, det, Så det er dagens oppfordring sånn ja. rett før jul har du noe veldig smart å si sånn, hva skal en si på slutten av en julegrøtt mange takk for at du Ma hørte på <laughs> mange takk for at du hørte på ja. Ja, eller har vi litt av julehilsen til folk nei jeg har ikke det jeg vil bare at det skal gå over ja, men sån styr undan bagget med medister där. Ja, det här rådet tror jag dvaskt, så äckligt. Och och med pepparkaksmack. Ja, och inte går. Ska man göra den med med pepparkaksmack når det är första juldag. Med pepparkaksmack. Ja, ja, ja. Man blir ja. irriterad igen. Ja, men det är en radioreklam. Och det vi har sagt. Jag ler lite alltså. Inom för normalkombrode. Där var du. Så visst någon har sagt att ja, oj, har fått så dilla på som med choklad. Är du sjuk i huvudet? Ja, ja. ja. Nei, nei. nei, vi har en plan for resten av dagen vi, vi skal kjøre full rulle med julekonsert, ja. så vi gjør så godt vi kan, kan ja, vi, vi, vi si. Og det er ikke vondt med at vi kommer på julekonsert. Og det er sånn som det er sagt. Ja, ja. Så vi kommer tilbake på nyåret med nye historier ja. her i Grøntlorsen. Da blir det nyttårspodd. Ja, så... Hu og hei vil jeg se? Si. Ja, hu og hei.